most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Pialaj János. Az egyidejűségben jó estét, a nem egyidejűségben pedig, hát amikor szól, jó napot, jó éjszakát, jó reggelt, amikor van. Fiala Jánosnak hívnak, és innentől kezdve az én jelentőségem Csekély. A mai műsor akár a tegnapi, de miért is utalok a tegnapi műsorra, hiszen minden hallgató új. Szóval ez az egy óra arról szól, kizárólag. Telefonszámom 353-94-50, egyfontosabb a a hívásával élnek el, hogy olyan családokat keresek, olyan betelefonálót, aki vagy elment szerencsét próbálni, és most éppen valahol távol tartózkodik Magyarországtól, éjszakra, délre, keletre vagy nyugatra. Ha már említett előző műsorban az Emirátusokból telefonált valaki. Vagy pedig olyanok telefonját várom, akik elengedték valamely családtagjukat, közvetlen hozzátartozók, mert az illető szerencsét próbált. Gyakorlatilag a szerencsét próbálókról szól ez a műsor, akik elhagyták az országot. És akiket visszavárnak, és akik egyszer vagy visszajönnek, vagy sem, most minden esetre máshol élik életüket. Tárnap egy apa telefonát aki két gyerekét engedte el Skóciába, és aztán kiderült, hogy lehetséges, hogy maga is követi őket oda. Kerek negyed órán átkapacitálom önöket, ha hívnak lesz műsor, ha nem akkor pedig nem lesz műsor Még egyszer tehát azok telefonját várom 353-94-51 akik vagy elmentek külföldre valóban Magyarországon kívülre hogy ott éljenek, mert valamiért azt gondolták, hogy kívül tágasabb az óhóhat nem említem, mert ezt majd felsorolják azok, akik elmentek. Másik opció, azok telefonálnak, akiket elhagytak, egy család, egy testvér, egy feleség, egy gyerek, vagy egy apa, vagy egy anya. De a falammal világosabban tudtam elmondani, mert akkor nem voltam annyira álmos és fáradt, mint ma. Ma viszont nagyon fáradt vagyok. Jó estét, jó reggel. jó napot, boldog karácsony nepeket kíván. Jó estét kívánok. Idégy gondolkoztam, hogy ez most felvételről van a de... dél. <gül> Igen, nem csodálom. Ebben a rádióban az ember soha se tudhassa, hogy éppen mi a helyzet. És hát a feltett kérdéshez kapcsolódva nekem két nagy gyereke a külföldön. Ön hány éves? Én ötven múltam. A két nagy gyerek hány éves? Hát a két nagygyerek ez egy kuncú dolog. Mert, mert 34 és 30, és ha nagyon őszintelek akkor nevel gyerekeim, de ezt én nem, nem nagyon mondtam ki életemben, mondjuk ötnél többször. Igen. Ez a korkülönbség. Igen, mert ugye a hangja alapján felismerem önt. Igen, én vagyok az én, igen. Igen, igen, igen, igen, sőt most már a telefonszáma is ismerős, így utólag uh, eltájékozódom. 51 évesen, 34 éves. Igen, igen, igen. Csak azon gondolkodtam, hogy a huncut az milyen fogalmazás, de mondjuk azt, hogy mindegy. Végül aki jött ebből a szócsapdából, ami azt jelenti, hogy az ön valamelyik házastársának vagy élettársának a két gyerekéről van szó? A feleségem korábbi házasságából született két gyervekről van. Ön aktívan mennyi időt töltött el a két gyerekkel? Nagyon sokat. Tehát mindjárt mondom, a szemtán, 10 éves volt, nem, nyolc éves volt, talán a kisebb. Nem sülget az idő, ön egyébként csak azt hiszem a számokkal nem áll hadilában, úgyhogy nyugodtan adjon össze, meg vonjon ki. Hát, mit, hú, hát 22, biztos, 22 23 -t. Mennyi ideje mentek el? A fiam az talán a hetedik éve él, él és dolgozik Svájcban. A, a nagylány, az az lehúzott Washingtonban egy egyéves ösztöndíjat, és a kiment PhD-t csinálni Madridba, ő azt hiszem most a harmadik évét tapossa Madridban. Önöknek közös gyerekeik, vagy gyerekük van? Van, van még egy 20 éves közös. Őt majd szeretném, hogy kimenjem, de ő benne még nincs meg a, az indítatás, de hát ő még itt itthon tanul, majd kiterül. Belő ki? Hát Vagy tolja. Tisztok maradjunk ennyiben. Az anyja valószínűleg sírógörcsöt kapna, ha... Miért tolja? Miért löki? Nem kicsit, nem kicsit. Nagyon perspektívátlannak látom itt a, a mostani állatot. Ugye használunk szavakat, és ez nem a messzire jött ember, de én mindig a messzire jött ember vagyok, ha egyébként kapaszkodót keresek. Mit jelent az a szó az ön szótárában, hogy perspektíva, és mit jelent az a szó, hogy perspektívátlan? A perspektívátlan, az, az mit nélkülöz az az ember ebben az országban, az ön fogalma szerint? Uh, állás lehetőséget, egy olyan, olyan állás lehetőségét, amivel stabilan, nem, nem magáhelikopteres jaktos, de egy, egy stabil, nyugodt életet tud magának biztosítani, és, és egy olyan országot maga körül, amelyik élhető, amelyik... Az elsőt még csak értem, a másodikra azt mondom, mint messziről jött ember, hogy elnézést, ez az ország miért élhetetlen, nincs oxigén. A, a, a fiam a Svájcban él, Igen. hogy összehasonlítás legyen. Igen. Nekem egy, egy nagyon jó barátom, gimnáziumi osztály, a legjobb barátom, ő tizen éve Münchenben él, nála is voltam ki egyszer-kétszer. És a fiam, aki egyébként nem egy nagyon ilyen szabályt betartó, meg nem állt tőle messze a kerülő utak, és van megtanulta azt, hogy, hogy, hogy vannak szabályok, ezek kezelhető szabályok, egyszerűsítik az életet és működik az élet. Amit... Elnézést, én mondtam, hogy nagyon fáradt vagyok, de annyira nem vagyok fáradt, hogy azt nem mondjam önnek, hogy nem a kérdésemre válaszolt. Akkor, akkor mondok egy konkrét... De, sőt, sőt, sőt, annyira nem a kérdésemre válaszolt, hogy abból kiderült, hogy az az élet, amit ő itt élt a szabályok bennem tartásával, az az ön véleménye szerint, vagy az ön megítélése szerint, hierarchiáját tekintve alacsonyabb szintű, mint amit megtanult Svájcban. pedig lenn bizonyos szempontból én is zűrzavaros életet élek, és hogyha netán véletlen Amerikában élnék, azt gondolom, hogy nem akarnék ettől megszabadulni, csak legfeljebb amerikai módon élnék zűrzavaros életet. Most hirtelen azon gondolkodtam, hogyha én itt rendetlen lennék, és Svájcban rendet tartanik magam körül, akkor az vajon az ön szemében azt igazolná, hogy jól tettem, hogy elmentem Svájcba, és most elgondolkodtam, de nincs még eredmény. Ha hagyom, hogy egy konkrét példát. A fiam az egyik kantomból átköltözött a másik kantomba, a cünihító egyik partjáról a másik partjára. Igen. mert ott alacsonyabb az SZIA, mert mindegy, úgy döntött, hogy átköltözik. Igen. Ez, ott ez úgy néz ki, hogy új adószám kell, új rendszám kell a kocsira, mert ugye az kantononként van, lakásbejelentés, mit tudom én némi adminisztráció, ez a három biztos, meg még egy-kettő dolog TB-szerűség, okay. ilyeneknek az átjelentése interneten bejelentkezett a helyi kisfalunak a helyi hivatalába, kapott egy időpontot bement, és mindent, ami ehhez tartozik 10 perc alatt lerendeztek jó, haladunk, de meglehetősen uh, lóugrásban, hiszen amiről ön most beszélt, az nem a fiáról szólt, hanem a fia küldött önnek egy cürichi képeslapot, vagy egy badacsonyi képeslapot, és ez a képeslap egy olyan uh, viszonyt, vagy egy olyan állapotot mutat, amely állapottal itthon nem találkozik, és azt mondja, hogy ott kint valami jobban, vagy mindenféleképpen, másféleképpen működik, mint itt. Amikor ön ezt a képeslapot nézegeti, akkor mi jut eszébe a saját életéről? És a saját ügyintézéséről és a saját badacsonyáról a szó átkitértelmében? Hát, az, az, az jut az eszemben, hogy én a koromnál fogva valószínűleg itt fogom leélni az életemet, de ha rajta múlik, mindenféle erőszak és értelemszerűen kényszer nélkül, ha rajta múlik, akkor nem bánnám, ha mind a három gyerekem olyan országban élne, a, amelyik így működik. Szemben, az az ország, amelyik így, így működik szemben, azzal az országgal, ahol ön él, az milyen pluszt ad, és szándékosan nem mondtam, hogy milyen plusz szabadságot, milyen pluszt ad, amit ez az ország nem ad meg? E, ugye most, hogy itt a... most tulajdonképpen kicsit megpróbálunk a vakok számára beszélni a színekről. E, ugye, e, a, a, a példám az, az az életnek egy nagyon fontos, meg meghatározott, de mégiscsak egy keskeny szelete, az ügyintézés, a bürokrácia. Én azt gondolom, hogy sokkal kisimultabban élnének Magyarországon is az emberek, ha, ha most átárosítsuk, az ügyintézést például, amiből mindenkinek bőven van, az körülbelül ilyen flottul meg. Ebben nem fogok önnel vitatkozni, mégis hogyha az ön történetét nézném, pontosabban mondva a gyerekekét, pontosabban mondva azért a gyerekét, aki egyébként még itt van, de most nézzük azokat, akik nincsenek itt, ők nagy valószínűséggel, nem az ügyintézés miatt hagyták itt az országot, ezt jól sejtem? Abszolút. De. Akkor miért hagyták itt? Hiszen akkor ő most egy olyan járulékos pluszról beszél, amely járulékos plusz egyébként nem szerepelt azon vágyak között, amely elérendő célként szerepelt akkor, amikor átlépték a határt. Amikor átlépték a határt, akkor valójában mit vágytak, amit itt nem kaptak meg, vagy nem olyan színvonalon. A film a HVG-ben olvasott egy álláshirdetést, és négy, megpályázta egy svájci svájciban működő cégnél, megpályázta, és négy fordulóval elnyerte a munkahelyet, neki itthon volt munkahelye, ő egy dipló, ő egy... Mondjuk. Hadd kérdezem meg, hogyha Netán ezt az állást egyébként Magyarországon hirdették volna, meg azt is megpályázta volna? E, nem tudom, neki, neki akkor Magyarországon... Ez egy szakmai előrelépés volt, ez egy fizetésbeli előrelépés volt, vagy ez semmilyen előrelépés nem volt, csak máshol volt? E, Hát ez egy nagyságrendileg más jövedelem, ne legyünk demagók egy nagyságrendileg drágább országban, tehát, de az arányok még mindig pluszosak, tehát jóval magasabb jövedelme, jövedelemhez jutott, mint amennyivel drágább az élet, ilyen szorzó. Miért pályázta meg? Megtetszett neki. Elégedetlen volt egyébként az itten életével, vagy valójában ő úgy ment el Svájcba, ahogy elmegy egy francia Olaszországba. Ő, őnek itt volt egy magyar viszonyok között nem rossz jövedelme, de az a jövedelem arra, hogy ő önálló egzisztenciát teremtse magának, hogy elul, lakást vegyen, elköltözzön és önálló életet éljen, ahhoz kevés volt. Magyarul, hogy önök együtt éltek? <gül> így van, így van egy. Igen, milyen perspektíva, látja visszajött az ön által használt szó, milyen perspektíva volt uh, ahhoz, hogy ő egyébként elhagyja a szülői fészket? szerintem ugyanaz, mint a legtöbb pályakezdő fiatalnak Magyarországon, hogy hogy elmegy albérletbe, és a büdös életbe nem tud annyi pénzt összespórolni, hogy saját lakása legyen, most tekintsünk el a, a nagyon magas hitel, a, a kis részel nagy hitellel, hitelből lakást veszünk. Ugye Milyen érdekes dolog, hogy először nem is ezt említette. Tehát az ügyintézésről volt szó, és nem az lakásról. Ez most csak ugye eszembe jutott. Hogy sem lakást, Ugye... Én ezt értem, de ott már nem lakik önökkel együtt? Ott kivel lakik együtt? Talán a barátnőjével? Vagy kivel lakik együtt? Most már, most már a feleségével. A feleségével akik együtt. Tehát azért akár ezt is mondhatta volna. Én, én, erre, én, én, én, én amikor megkérdezte, hogy, hogy, hogy miért terelgetném kifele a legkisebb lányomat, akkor két dolgot mondtam. Az egyik az, hogy egy olyan, jöve, egy olyan jövedelem szint elérése, amiből egy önálló egzisztencia fenntartható, ez Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon nehéz, főleg akkor, hogyha valamilyen szinthez szokott a család, és itt most nem akarok ebbe így nagyon elmélyedni, mert tudom, hogy mennyiből élnek ma emberek, és tudom, hogy nem az a cél, hogy a minimumban éljen az ember, ha, ha, ha tud följegyükni. Ennyi. Hát, e, ugye ez volt... Amikor megpályázta az állást, volt -e egy bizonyos pillanat, amikor azt mondta Jézus Mária, mi lesz, ha elnyerem? Nem, nem hiszem. Amikor kiderült, hogy elnyerte, hogyan ment a búcsúzkodás? Én boldog voltam, az anyja kevésbé. És ő? Már is. Ő, ő örült. Kalandis volt, ő azért két nyelvet beszélt, angolt-németre. Né, angolt, Mennyire tűnt akkor úgy, hogy ez most egy elmenetel, és ez nem egy gólya, nem jön vissza? Nem tudtuk. Most már tudjuk? Hát nézze, most már hat éve kint van, van egy Ugyanaz az állása van 6 éve. A felesége hova valósi? A felesége Erdély. És uh -huh. ott ismerkedtek meg. Uh -huh. Ez alapján akár vissza is jöhetne, vagy mehetne Romániába? Ez alapján igen, de hát ha az ember valamiféle életszínvonalhoz szokott, akkor próbálja tartani. Valószínűleg Romániában olcsóbb lenne az élet, csak hát ilyen jövedelmet sem élvezhetne, mint amit Svájcban meg tud keresni. Mennyire könnyen tudott ott e akklimatizálódni. Nagyon érdekes, mert egy olyan céghez ment ki, ami, aminek Svájcban van a székhelye. Igen. Egy kanadai fickó a tulaj. Uh -huh. Ő akkor negyedik magyarnak ment oda. Uh -huh. Az érdemi munkát azt most, azt négy magyar... Ez véletlen volt, hogy ott ennyi magyar dolgozott? Nem tudom. Most már öt... A kanadai az nem magyar származású volt. Nem. Nem. Azt tiszta kanadai. Uh -huh. öt, most már öt magyar, ez egy Róker céghez hasonló cég, öt kereskedő ürott, mind az öt magyar. A, a teljes informatikai hátterük Magyarországról fut. Uh -huh. az, azok ezért is hirdettek Magyarországon, mert az első kör a felvétel a magyar irodában való megjelenés volt. Vagy a, a, a nyelv, nyelvtudás tesztelése utáni első kör az ott volt. Tehát e, furcsa módon egy olyan cég, aminek egy olyan kanadai a tulaja, akinek semmi kötődése, vagy hát de, mi csal... Jó, de azért most azért lássuk, mennyire sikerült aklimatizálódnia. Jó, őt nagyon jól van. Az erdélyi lány, mint feleség, mutat-e valamit, vagy semmit? Hát mit jelent? Jól beszél. Én is ezt kérdeztem. Miért mutat? Hát az, hogy nem egy svájci lány, nem egy olasz lány, nem egy, nem egy, nem egy, nem egy, nem egy, nem egy, német lány, hanem egy erdélyi lány. Hát én azt tudom mondani, hogy a kollégái közül az egyiknek a szem lesz. Nem Nem érdekelnek a kollégái. Az Jó. ön lánya, vagy az ön fia érdekel Mutat-e bármit, hogy egy erdélyi lányt vett feleségül? Nem. Akkor... nem. Számomra nem. Volt, van van Czürichben egy olyan hely, ahova sem havonta egyszer a környékbeli magyarok. Erről beszél. Tehát, hogy akkor ez mégiscsak valamilyen szerepet játszott. Milyen gyakran beszélnek? Nagyon gyakran, és, és miután Stuart lesz a felesége... Ő nagyon gyakran itthon van. Mert... Azt kérdezem öntől, hogyha a fókusz be akar kapcsolódni a beszélgetésbe, akkor őt hagyjuk-e? Mert mit tud vajon ehhez hozzátenni, miközben önök ismerik egymást? Én szívesen beszélek a fókusz most is. Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy ő ismeri-e a hozzá a, a, a családtagokat, mert egyébként, ha nem ismeri, akkor vajon mit akar? Nem tudom, fókusz engem ismer azt tudom családi sztoriaimat. De most, ha berakjuk a fókust, akkor lehet, hogy önt meg Adjuk be. Valami... Lehet, hogy valamiről más véleményt Jó, adjuk be? A hát, tőlem. Szia! Hát, tőlem. Jó reggelt! Jó reggelt! Mindegy. Én is azt mondtam, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Na, én éltem három évi Czüligben, ráadásul fiatalon éltem Cürikben, és nem véletlen, hogy Erdélyi felesége van a Péter János fiának, mert én számkivetett voltam három évi Szaidban, és csak magyar diszidens barát voltam. Én ezt értem, de te Andreát ott ismerted meg? Nem, amikor... Egyébként akik most bennünket hallgatnak, azok azt gondolják, hogy ez itt egy nagy család. Te ismered a betelefonálót, én ismerem a te feleségedet. Ez egy, ez egy kifejezett ilyen beltenyészet. Nem feltétlenül. Hát azért más rádium is, hasonlót még nem tapasztaltam. Szóval, ö, a, ö, annyit mondanék hozzá, hogy, hogy a, a fiamnak van ki... Na ha már a fókusz betelefonált, akkor, akkor csavarjuk ki belőle mindazt, ami a tubusban van. Ahó. Itt vagyok, vagyok, figyelek. E, akkor már meg volt Andrea? Nem, e, akkor még nem volt meg. És te, te milyen ismerettségre tudtál szert ebben a klubban? E, egyrészt volt több olyan diszidens magyar, aki ugye még ez a rendszerváltás előtt volt, aki nem is illetett Magyarországra, illetve nekem akár egy igazoló jelentést is kellett volna írnom arról, hogy milyen diszidens magyarokkal találkozok, de természetesen forradalmás fejjelett nem voltam hajlandó megtenni. Ezen kívül volt még néhány horvát meg lengyel barátom. Te is azok közé tartozol, neked kisebb gyerekeid vannak, aki löködőket kifelé. Így van, ez egyébként, amikor még nem tudtam, hogy a Péter Jánoslan, akkor eldöntöttem, hogy telefonálok, mert az én fiam azt mondja, most fog kimenni középiskolába, Kanadába. Jó, vissza kell adjuk a helyet a Péter Jánosnak, akit egyébként lepleztél. Ha gondolod, akkor fél hét után, ami az isléstléskor nem, is, nem lesz mérvadó, mert nem fél hét lesz. Le, le van leplezve, most már nem tud mit tenni. Ez egy időre lebonyolítású műsor, nem tudjuk kiszedni visszamenőleg, amit mondott a Fókusz. Ez van. Ez van. Amikor megismerkedett a lánynyal, Ugye Ugye itthon ez úgy szokott menni, hogy előbb-utóbb, én legalábbis annak idején bemutattam anyámnak. Ez vajon egy ilyen relációban másféleképpen működött-e önöknél? Nem, azt hiszem, hogy én is és a feleségem is kint találkoztunk először a... Mennyi idő után? Nem tudom. Fél év, egy év. De fél év. De ugye mi azért gyakran nem járunk ki. Volt, hogy évente voltam. Nem, évente egyszer vagyunk ki azért. Maga, úgyhogy én az előző műsorban egy nagyon szép hasonlattal értem, hogy az helytálló volt-e vagy sem, erről nem vagyok egészen megbizonyosodva, hogy arról beszéltem, hogy mint egy ág, ami elejti e, a gyümölcsét, és e, ami, ami befort, ezt a természet így akarja, lehet, hogy nem beszéltem ilyen szépen, azt hiszem, hogy másféleképpen beszéltem, de ezt akartam mondani. Az önök elvállása, vagy az ön feleségének az elvállása a gyerekeitől mennyire volt erre, erre emlékeztető, ha a példa nem borzasztó? De ugye arról beszélt, hogy ott volt fájdalom, és az nem a szülés fájdalma volt, hanem az elvállásé. A, a feleségem nagyon kötődik a gyerekekhez, ö, kicsit ilyen tyúkanyó jelleggel. Én, én azt éreztem mind a kettőnél, hogy sajnálom, hogy nem látom őket naponta, meg nem beszélünk amikor éppen összefutunk, mert ugye azért más életét most éltek ők, noha egy fedél alatt laktunk, de azt gondoltam, hogy mindkettőnek sokkal-sokkal több haszna van abból, hogy külföldön tölt. Ki tudja mennyi időt, ugye ezt nem lehetett még akkor sem, most sem lehet tudni, mint az, hogy, hogy én naponta meg, meg tudom tőle kérdezni, hogy, hogy vagy mi van, mi van. Ha unoka lesz, van unoka? Nincs. Az egy jó kérdés, hogy mi lesz, ha unoka lesz. Igen, ezt akartam kérdezni. Milyen nyelven fog beszélni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az a része kevésbé érdekel. Az érdekel, hogy vajon, ugye van négy nagyszülő, abból, abból, igen, abból mind a négy ezek szerint külföldön él, mármint Svájchoz képest. Igen, igen. Uh -huh. Ugye kettő, kettő Erdében, kettő pedig, ugye, Budapestről. Ami azt jelenti, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy a unoka kedvéért ezen bizonyos szokásukon, vagy életmódjukon bármelyik nagyszülői pár változtasson? Ö, azt gondolom, hogy igen. Tehát nem hiszem, hogy nagyszülők oda, ha csak, ha csak erre hogy mondjam. Gondolom, Szegényebbek lesz neki azok a gyerekek, hogy nem lesz nekik olyan nagyszülejük, mint hogyha egyébként a házasság Budapesten vagy Debrecenben köttetett volna. A Debrecenhez képest nem biztos. <gül> Most úgy csinálunk, mintha a Debrecen és Budapest egyébként egy nagy távolság lenne. De értem, amit mond. Ne, nem nagy távolság, de erre mondják, hogy nem az, ahova átugrok délután megnézni a gyereket. Hát azért az ugyanúgy arrébb Lehet, hogy minden harmadik hétvégén, vagy minden második hétvégén, vagy minden első hétvégén lerohanok, amit ugye Svájtsal az ember nehezebben vagy... Kevésbé csinál meg. De az olyan jól hangzik, épp, hogy lerohanom Svájcot, mert egyébként ez ugye magyarul mást jelent. Azt árulja nekem, hogy nekem az irítség jutott eszembe, de ez rólam fejez ki valamit, és nem irítséget akartam mondani. Nem tudom, krumplistésztát akarok mondani. Érez-e krumplistésztát a két gyerek iránt, abból adódóan, hogy ízé? A, a két gyerek között azért lényeges különbség van. Jó. Maradjunk akkor a fiúnál az ő példáját, mondta hosszabban. érez ezek az ő izéje iránt? E, igen, biz, igen, bizonyos szempontból igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon örültem volna, ha az ő korában az ő ö, képességeinek, itt leginkább a nyelvtudás birtokában, erre nekem lehetőségem lett volna. Ő abból adodon, hogy ott él, és olyan jövedelme van, amilyen, nagyon kényelmesen él, gyakorlatilag odautazik a világban, szó szerint a világban, ahova éppen kedve van, ha nem is két naponta. partikulárisnak érzi magát hozzá képest? Ez mit jelent? A partikuláris? Igen. Hát ami a partikulárisnak a tartalma, hogy valami, hát valamilyen ilyen, ilyen fal mellett álló, ahhoz képest, hogy az út közepén megy. Nem, nem, nem. Én, én azt gondolom, hogy... hogy és megnézem, hogy a partikulárisra mit ír a Google. A, a, a történelmi e, idő szerint én sose éreztem magam félre e, sodortnak, vagy, vagy e, állítotnak Én akkor voltam ennyi idős, amikor... amikor hát a... Szükkörű helyi! Nem, tehát nem, nem, nem gondolom. Én a megfelelő... Részleges, annak A megfelelő életkoromban én... én, én én jól éreztem magam, akkor ez nem volt opció, föl sem merült. Hát nem volt opció, nem merült föl, mert nem volt opció, és nem merítette föl. Mindig volt opció, és mindig felmerülhetett, csak nem mindig volt egyszerű megcsinálni. Igen, tudom. Hallottuk, hogy volt, aki kettőnk közül ezt megcsinálta. De nem, nem, nem, nem, most nem, rólunk van, nem rólam van szó, hanem arról, hogy, hogy maga a változtatás szándéka, az egyébként, ha megvan, akkor onnantól kezdve már a távozás próbálja a, nem a puding, hanem az, hogy akkor megpróbálja-e, vagy sem. Tehát két esetben van, vagy sikerül, vagy sem, 56 lőnek, vagy sem, és ha igen, akkor visszajönne vagy sem. Azonban én 84-ben voltam Amerikában, család, közeli rokonoknál, látogatóban, mert ha, ha forszíroztam volna, kimaradhattam volna, föl sem merült. Pedig akkor voltam 10 kilenc éves, tehát akármit is tehettem volna. Különösen merült. Mondja el nekem, legyen szíves pár mondatban azt, hogy mi a különbség, ha ma Magyarországról, akár vagy konkrétan az önfiát, mert sokkal egyszerűbb, hogyha nem egy általános példát veszünk, mert akkor elveszünk a részletekben, a nem létező részletekben, tehát mi a különbség az ön esete, és euh, egy olyan eset között, ahol valaki Schweizból megy át Franciaországba dolgozni. Én egy mars lakó vagyok. Arra kérem, egy messziről jött. Mondja el nekem, hogy mi a különbség. Alószínűleg... Uh, Először is azt kérdezem, hogy van-e különbség. Van, valószínűleg sokkal kisebb a kontraszt, bár lehet, hogy ezt a, a franciaországot és a Svájcot svájcoknálom jobban ismerőket most megkérdőjeleznék. Mi ez a kontraszt abban a, abban a lerajzolásban, abban a képben, amit most független attól, hogy egy svájci vagy francia tagadni fog, ön nekem? E, hát a, azt gondolom, hogy mi a, a társadalmi fejlődésünknek olyan szakaszában vagyunk, és ezt, és ezt most nem, nem tudnám részleteiben megfogalmazni, ami a mai Svájchoz képest sokkal nagyobb különbséget jelent, mint Svájc és Franciaország között. Ahhoz hogy létezik az, hogy ezt nem tudja ennél jobban elmondani? Én értem, amit mond, de hogy létezik, hogy nem tud ennek nagyobb nyomatékot adni? Mert, a, a, a, a ki... Mert hogy nem ismeri annyira a helyi viszonyakat? A, az ottaniakat? A, számomra, amit én láttam Németországból, és láttam Svájcból, én ott azt láttam, hogy egy, és ezek, ezek ilyen, tudom, hogy túl bőfogalmak, rendezett élet van, azt láttam, hogy ott egy átlag nyugdíjas, minden további nélkül beül a helyi Jánoshegyi kilátó kávézójába, megenni egy kis süteményt, meg meginni a kis kávéját a napsütésben, amitől Magyarország ma nagyon messze áll. Joggal feltételezem -e azt, hogy az a különbség, ami ma Magyarország és Svájc között van, nem, az a különbség, ami Magyarország és Svájc között van, amióta ön él, azóta most a legkisebb. <tos> Vagy volt-e valaha kisebb, mint most? És ha igen, akkor mikor? Nem tudom megmondani. Ez... De akkor viszont válaszoljon arra, hogy az eltelt mondjuk 50 évben feltételezve, hogy nagyjából ennyi időt megélt, hogy az elmúlt 50 évben, vagy vegyünk 45-t öregbítettem. Volt-e valaha közelebb Svájc, Magyarországhoz, mint most 2014-ben? Valószínűleg, a hosszú távú trendet, nézünk, nézzünk, akkor nem. Most, hogy... És az a közeledés, ami az elmúlt időben bekövetkezett, az egy mennyiségi, vagy minőségi változás volt? Minőségi, de még mindig nagy a, a rész. Még, még, még mindig bőven van mit közelíteni. Ugye Ausztriához szerettünk volna földárkozni 25 év alatt, és tudjuk, hogy sehol nem vagyunk Ausztriától. Naponta le tudná élni azt a különbséget, ami egyébként az ön Svájci és az itali Budapesti létezése között van, és most már egyre elképzelhetetlen mondatokat mondok. Nem is értem feltétlenül a kérdést. Akkor elköszönök. 353-94-51 tegnap, ami az ismétléskor nem biztos, hogy tegnap lesz. Uh, ott valaki telefonált, aki elment. Tegyünk egy bátortalan kísérletet, hogy az előző telefonáló után lesz -e valaki, aki most felhív engem bárkodnan, ami nem Magyarország, és hova azért ment el, mert szerencsét akart próbálni, vagy nem tudom, mit akart próbálni, de elment én nem. 353-94-51 Tisztelt kedves meg főrész aláhúzandó, szerencsét próbálok. Van bárki, aki hallgatja most a itt és most többen a fialajánost, és felívengem a 353 94 51 es telefonszámon. Budapest szám vagy Magyarország, azt 36, akkor 100. hallgat lehetett bárki, aki most be akar számolni nekem arról, hogy miért is ment el innen. Ér is Elnézést, ön honnan beszél? Köszönöm szépen Ugye nem bántó, ha azt mondom, hogy hülyék kiméljenek tőn a mobilomról, hogy semmi nulla nulla átmegegyebeket nem tártsz el, de hogy kell csinálni? Fiaja ennyiső. És érted? Így kell kezdeni. Hégyedetlen. It's time to go again. some questions to ask. Oh, okay. Your the air is clean. Skin is clear I've had enough fun hanging around. The mobile, Just different kind. Igen. A mi kettőnk története az, hogy a frág úgy húban is van, mert ugye, ha megengedi, ha már itt a... Benne van a vonalban, benne van? Le... Benne vagyok. Igen, benne van. Tehát, kedves fiala János, egy ismerősömtől hallottam, hogy olyanokkal szeretne beszélgetni, külföldön élnek. 48 évesen jöttem Dániába, tavaly nyáron, úlom üvegeket csinálok, és nagyon jól érzem magam. A telefonszámom ez és az, mondhatom a nevét? Persze. Fodoréva. Ki volt az, aki egyébként arról értesítette, hogy... Én egyébként szívesen beszélgetek ezekben a pillanatokban, tegnap is, ma is olyanok, akik elhagyták az országát. Magyarországon élő barátnám. Ö, ön miért el? <gül> hát én kíváncsi voltam, hogy milyen külföldön élni. Ennyi? Tehát hogyha most azt mondanám, köszönöm, ja. kedves Fodor, akkor lerakom, akkor, ez, akkor nem gyötörné az, hogy azért ennél többet vagy mást is mondhatott volna? Tehát 48 éves kor előtt nem jutott az eszébe az, hogy milyen külföldön élni? Hát el voltam foglalkozni az dolgokkal, mint a gyerekek fölnevelése. Nem. 48 éves korában minden olyan dolog megszűnt, ami Magyarországhoz kötötte? Nem, inkább azt mondanám, hogy 48 éves koromban minden valahogy úgy összejött, hogy minden erre felé vitt, hogy most itt az alkalom, hogy kipróbáljam. Mutat ezekből néhányat? Nyelvet tanulni. Mutat ezekből néhányat? Mi jött össze? Hát, az utolsó egy-két évben sikerült jóval többet keresnem, ami lehetőséget adott erre, hogy megpróbáljam ezt. A, az, a másik dolog, hogy a láb... Vájam, lehetőséget adott a mire? Hogy kipróbáljam, milyen külföldön élni, ugye? Mert hát az pénze kerül kijönni. És... Kipróbálni azt, hogy milyen külföldön élni, az ugye nem olyan, mint utazni. Igen, itt szerettem volna, hogy ne egy utazás legyen, hanem egy olyan nyaralás, ami nem ér végét. Igen, pont Dániát válaszolta, mindegy. Némi szóképzabart, de végül nyaralni Dániában is lehet, de egy bunyóan filmben van olyan, hogy megpörget valaki, biztos más filmben is van, de én egy bunyóan filmben emlékszem arra, hogy valaki megpörget egy földgömböt, és oda megy, hova rám ők. Milyen alapon talált Dániára, különös tekintettel arra? Egy, év, egy évvel előttem a lányom már kijött ide egyetemre. Aha tulajdonképpen a lányát követte. Uh, igen, lehet az. De akkor lehet, hogy hazudott igen, nekem. Ez praktikus. Igen, de akkor lehet, hogy hazudott. Ami ugye azért nem kemény szó, mert hogy valójában, amikor a lányát követte, az nem pont olyan, mintha egyszer azt mondja, hogy külföldön élni, mert ha a lánya nem oda ment volna, akkor azért ez egy más történet lenne. Tehát igen, akkor lehet, hogy egy másik országba próbáltam nem De... a sajnos feladta nekem a leckét. Hány gyerek van? Kettő. A másik hol van? Hát jelenleg éppen a ért haza Angliából, tehát ő Angliában volt egy most. Ért haza Angliából, haza hova? Magyarországra. A gyerek jelenleg Magyarországon van? A fiam, a fiam az, egy, egy Igen. az egyik gyerek. Mi az, hogy haza? Az otthon, otthonunkban van egy... Tehát önnek van egy lakása Budapest, Budapesten? Budaörsön. Úgy van Budaörsön. Ez egy fontos dolog, ugye Budaörs egy olyan önkormányzat, amely teljesen kilóg ugye a hazai önkormányzatok közül, ami a vezet, tehát az egy kivételes hely, igen, szóval... Nekem is van kötődésem, ha másért nem. Azért, mert ott egy na, hozzám nagyon közeli hozzátartozó nagyon gyakran előfordul, és mint én is gyakran előfordulok előfordul, ez, ezért Budaörsön. Egyszer megkérdeztem, hogy hol kellett bedobni a parkolóautomatába, és azt mondták, hogy Budaörsön, ott nem kell fizetni a parkolásért. De ezt olyan öntudattal mondták, mintha azt mondták volna, hogy nem is tudom mit. Jó, tehát a gyerek hazament Angliából Budaörsre, és miért volt Angliában? Egy önkéntes szervezetnél dolgozott, illetve részt vett ott a közös munkába. A terv az volt, hogy utána Indiába vagy Afrikába mennek dolgozni. Tehát ez egy felkészítő folyamat volt, egy felkészülés volt erre, ami, ami neki nem tetszett, vagy nem szeretett ott lenni, és vissza. Ez a gyerek, ez hány éves? Ő. 24. 24. Végzett foglalkozását tekintve, mi a Frázskunyó? Karosszféria lakatos. Ki megunta a, a lakatosságot, és elindult azon az úton, amit ön. A hosszabb történet, nem, nem, nem. Tehát ő egy elég speciális történet, tehát diszlexiás, és nemrég tudott csak leérecségizni már a szakmai, tehát amikor meg kitanulta a szakmát, utána ment el külön egy önginnás speciális. Jó, de a diszlexiássága mennyiben játszott közre az ő angliai tanulmányaiban, valamint hogy rájött arra, hogy neki ez nem tetszett, és visszajött, azt gondolom, hogy kevésé, tehát nem emiatt jött vissza. Nem, ez nagyon fontos, ugyanis. És itthon nem nagyon foglalkoznak a nyelvtanítással. Tehát az olyan gyerekek, hogy De végül is, amiért nem ment el Afrikába, ahhoz ennek nincs köze? Nem, az semmi köze. Oké, rendben van, ezt tökéletesen megértettem. Itthon kivel van ez a gyerek? Anyukám lakik az alattunk lévő lakásban, ez egy kétlakásos ház. Nézzem, miután mi nem ismerjük egymást, és ugye felajánlotta magát nem szexuális értelemben, visszautasíthatja bármelyik kérdésemet, de én abból élek, hogy kérdezek. Mi van az ön férjével? Elváltam régen. De attól még a gyerekek apja? Persze, hogy ne. Ő milyen módon tartja? Ő, ő hol van az, a világban? Nem messze Budapestről lakik. Értem. Tehát van egy apa nem messze Budapestől, van egy anya és van egy gyerek Budaörsön, és van egy lány Dániában, és ön is Dániában van. Tehát a lány is egy anya van Dániában. Így, így, így. így. Mert Mi, mit mondtam? Nem tudom, hát igen, igen, igen. És akkor... Na most, hogyha én ezt. Olyan megközelítésben, amit tőlem nem távol álló, azt mondom, hogy ön elhagyta, nem tudom, hogy miért váltak el. Lehet, hogy ön el a férjét, vagy a férje hagyta el önt. De ebből a, ebben az értelmezésben ön elhagyta a fiát, akkor erre mit mond? A fiamat ugyanis. Ez úgy történt, hogy ő először Dániában volt egy ilyen hojskóléban, nem tudom ismeri. Elmények. Nem én, de most rövidesen megtudom mi az. Igen, tehát ez úgy volt, sajnos kevesen tudtak róla, hogy 2012 végéig magyarok, tehát az újonnan csatlakozó EU-s ország tagjai, ingyen mehettek ide egészen luxus körülmények között tanulni. Valami rémlik, A valami rémlik. Történt. És, és amikor ő ugye ebbe bekapcsolódott tavaly augusztusban jött ki tehát gyakorlatilag akkor, akkor volt egy fél év amikor az egész család egy Igen. A kis, ugye, egy ország Igen. És, és ezzel kezdődött gyakorlatilag tehát hát, ez az egész... De... Ő volt az első, aki egyébként Dániában fent ült a családból? Nem, előtte, nem. Tehát előtte évben a lányom jött, ki Aha. jött Igen. És akkor utána mi? Uh -huh. akkor Kettői között hány év van? A két gyerek között kettő. És a lánya az idősebb? Nem, fiatalabb. Igen. Figyelek. Akkor, és akkor így, így kezdődött, nagyon jól érezte magát, tehát Ezeket a dolgokat azért, azért. Jó, de miért ment el? Kedeményeztem, mert, mert hogy hát ha nyelvi környezetben jobban sikerül nyelvet tanulni. És sikerült? Gondoltam, igen, igen, tehát most azért már hogy valamennyire beszél angolul, megérteti magát. De ezzel együtt elhagyta Dániát, miért? Ő? Igen. Mert egy program volt, ez egy. Nem értem. Én ezt értem, de hát a programtól független maradhatott volna, ha akar. Nem, hát ez nem olyan egyszerű. Miért a lánya, az hogyan csinálta? Jelentkezett egyetemre, és fölvették. is ugye keresett a bérletet, ami nagyon-nagyon nehéz, és utána dolgozott. Tehát én az első három hónapot tudtam megfinanszírozni, hogy ő kint volt, és onnantól kezdve... A fia számára mi hiányzott az adminisztrációból ahhoz, hogy maradhasson? Hát ugye nem volt nyelvtudása, tehát azért nyelvtudás nélkül elég nehéz munkát. Jó, de hát éppen arról volt szó, hogy a nyelvtudáshoz ott juthatott volna hozzá a legkönnyebben, mert hogy jobban ment a nyelvtanulás, mint Budapesten, vagy Budaörcsön. Hát ez egy hosszú folyamat, ugye, tehát ő elkezdett tanulni ebbe a hojskolébe, ugye uh -huh. ő... És meddig jutott? 5 hónap, hónap volt, valamilyen alapszinten tudott, akkor hazament, és februártól, tehát utána egy két hónapot volt otthon, tehát ez a, az ő vágya volt, tehát őt szeretett volna. De ez a tudás már őt egyébként feljogosította, ez egy hülyes szó, de most nem tudok jobbat mondani, mert nem tudom, fáradt vagyok, mint a barom, hogy elmenjen Angliába, ahol szintén angolul beszélnek, és nem dánul, és onnan nem azért jött vissza, mert nyelvi nehézségei voltak, hanem azért, mert nem tetszett az a program, amely program révén ő egyébként Afrikába juthatott volna, ahol aztán vagy angol beszélt volna, vagy suahéliul, vagy kézzel lábbal mutogatott volna, mint már Márszó. Igen, röviden igen. Amikor a lánya kiment, ő miért ment ki? Hát az pont az a fordulópont volt, amikor ugye fizetősek lettek Magyarországon az egyetemek. Uh -huh. tehát nagyon sok egyetem fizetős volt, és egyrészt, hát ugye ezt már megelőzte, tehát van egy olyan múltja, hogy ő, amikor... Ő mit tanul? ...17 éves. Mennyi? Brazíliában volt. Nem volt még 17 éves, amikor egy évre kinebb Brazíliába, ő ott tanult egy középiskolába egy évig. Ezt úgy magánszervezésileg tette? Nem, nem, ez a Rotary keretei. Aha. Történt. Uh -huh. Tehát neki akkor már volt egy ilyen tágabb képe a világról, ott ugye nagyon sok külföldi balátra tett szert, megtanult portugálul, uh -huh és ugye ő ott meg végül is angolul is, mert ez, amikor elindult, akkor még angolul sem mondja. Ezt az egészet egyébként önkezdeményezte, hogy ilyen lehetőségek vegyék? Igen, vegyik? igen. Hát véletlenül találkoztam valakivel, aki portugálszakos volt az egyetemen. Érdeklődtem, hogy hogy, hogy miért pont portugál, mondta, hogy kint élt, kérdeztem, hogy. hogy. Akkor kb. három nap volt még a jelentkezési határidőből, mert ugye kor a korhatár meghatározó, és ha hazamentem, kérdeztem, hogy van-e kedve. Oké, okay, rendben van, akkor most hirtelen Brazíliából eljutottunk Dániába. Igen, igen. Itt mit tanult? Szerintem azért ezért volt bátorsága, amikor... Uh... Illetőleg hát lehetséges, hogy ő nem is nevezte volna bátorságnak. Azt mi nevezzük bátorságnak, ő meg én. Nem, az azért nagy, nagy bátorság volt, mert... Uh... Mert egyáltalán nem, voltunk, nem volt biztosabban én sem, hogy ugye talál munkát, és, és ez az egész történet tovább. Mit tanul? Történet. Marketinget. Ami azt jelenti, hogy ez az egyetem szemben a Magyarországival ingyenes? Igen. Ez azt jelenti, hogy miközben ingyenes az egyetem, az albérlet, ami ritka és drága, nincs annyi, mint amennyi itt lett volna a tandíj? Igen, tehát mondhatjuk ezt, még így is, ugye, hogy... Mit talált magának munkát? Egy étterembe felszolgál. Ami azt jelenti, hogy az ottani egyetemi felvételie a Dán adminisztráció számára, illetve számára biztosítja azt, hogy a Dán adminisztráció kiadjon neki munkavállalási engedélyt. Igen, igen. Mert ezek összefüggenek, gondolom. Igen, igen, tehát ez, ez úgy... Mennyi időt töltött el akkor, a, a amikor az anyja azt mondta, hogy itt hagyja a fiát és az édesanyját, bár lehet, hogy akkor a fia éppen Angliában volt, nem tudom, de minden esetre elmegy innen. Most egyes szám harmadik személyben beszéltem őről. Ezt most nem értettem pontosan, tehát, neked... tehát melyik periódusban találjuk, milyen periódusban találjuk meg önt, amikor felszámolja az itteni egzisztenciáját? Ö... Hát ugye ez, ez, ez úgy volt, hogy ugye nem számoltam fel, nem tudtam, hogy mennyi időre jövök, de az a periódus az az volt, hogy a lányom egy éve élt kint, a fiam pedig már jelentkezett ugye ebben, ahol <gül> hát, <í> <gül> Igen, és akkor azt gondolt, hogy egyesítés. Igen, hát akkor én miért maradjak ugye ott? <gül> igen, akkor fogta magát, és sok ott ragadt? Hát igen, tehát az volt, hogy elképzeltem, hogy... Most hol vagyunk Dániában? Szilag... Most én egy a -e 35 km dél-keletre, dél-nyugatra a Kopehágától. Itt hány alaknak? Rossz kérde, Aha. Hol vagyok? Én, én csak Ott van egy nagy rockfesztivál. Igen, pontosan ez az, itt vagyunk Igen. Mellett. Igen. Minden nap arra biciklizem. Tehát uh, én egy... Uh, Ön egy hány éves? Családi házba, tesek. Ön egy hány éves? Most már 49. Amikor fogta magát is, innen elment. Megnézhetem, hogy ki a az, aki telefonon keres? Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék. Igen, Réka, csak éppen rádió műsorot vezetek, úgyhogy visszaívlak. Oké. Okay. A lányom volt. Hogy... Uh, um, azt kérdezem, hogy hány éves? Igen, mondtam, hogy 49. Elnézést, uh, csak azért nem, nem értettem az előbb. Uh, és 47 körül voltam, akkor kiment? 48. Mi, negy, mivel foglalkozott itt? Hát az utóbbi években, én ugye ólomöveget már nagyon régóta készítek. Ez rendben van, ez nem köztudomás az emberek számára. Én tudom, mert olvastam. Években, uh, tréner voltam. Cégeknek tartottam különböző képzéseket. Ön poliésztel, ahogy ezt annak idején a seregben mondták? Ön ért üvegfestéshez, <gül> tréninget tart? Ha az anyukám megkérdezné -e öntől, hogy mire, a diplomája mire szól, akkor mit mondana neki? Rajznépművelés szakos tanárként végeztem. És amikor tréninget tartott, az milyen ügyben tartotta? Mindenféle, hogy mit tanítottam? Hát, hm? kommunikáció, menedzsment. És az ólomüvegfestés, az hogy jött a képbe? Az, az, hát amikor még, nem is tudom, talán otthon voltam a gyerekekkel, egyesen, azután az napközis tanár voltam, nem találtam Rajztanári állás. Most Budaörsön vagyunk? Budaörsön, igen. Igen. És akkor megpróbáltam ezt, elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, és először fizetés nélkülire mentem, és úgy kezdtem el, és akkor így egyre több A lánya őrült-e akkor, amikor azt mondta neki, hogy megyek? M hát ebben <gül> inkább kicsit megijedt, szerintem. Mitől ilyet meg? Hát attól, hogy esetleg neki kell segíteni, hát ugye megfordulnak a szerepek? Igen. Tehát ő ismeri jobban a helyi viszonyokat, ő tudja, én nem nagyon tudtam angolul akkor még, tehát hogy kevéset. Amikor kiment, akkor alapvetően az volt önben, hogy legyen együtt a gyerekeivel? Nem, nem, egyáltalán nem. Akkor mi volt önben? Az, amit mondtam a kívánkiság egyrészt, hogy... Jó, de végig csak oda ment, ahol a gyerekei voltak. Igen, tehát olyan értelemben talán összefügg, hogy valahol éreztem, hogy talán a lányom nem itthon fog élni, örökké, és talán mondjuk az unokáim beszélnek majd valami olyan nyelvet, amit én nem értek, és valahogy kirekesztődöm így a... a családból, vagy a családjukból, és... és Önhöz most... nagyon közel állnak a gyerekei? Igen, igen. Tehát az ő elvesztésük az önnek az egyik legnagyobb fájdalom lenne? Igen, de hogyha azt érti elvesztésnek, hogy valahány ezer kilométer vagyunk, én azt nem éltem meg elvesztésnek, amikor Balaziliában voltak akkor. Hát nem, mert akkor tudta, hogy visszajön. E, igen, no, de hát mégiscsak egy évig nem találkoztunk. Igen, de az az egy év, abban az ember azt látja, hogy mennyi mindent rak a gyerek a spájzba, és aztán hozza haza. Dánia már egy olyan spájz volt, amiről az ember nem tudta, hogy visszajön vele. Igen, viszont ugyanezt látom, és vele örülök, hogy mennyi minden plusz dolgot kap. Menj... Mennyi ideje van Dániában? A lányom? Ön. Két, két és én több mint egy éve. És mit csinál? Hát ólómüzegeket késztek most már, mint vállalkozó. Volt, volt, hogy dolgoztam egy péknél is, heti egy vagy két napot. Az... Hogyan sikerült önnek megszereznie azt a papírt, amit a fiának nem? Ö... Hát... Mármint az, hogy letele, hogy itt dolgozhasson. Uh -huh. Ezt úgy hívják itt, hogy CPR szám, tehát egy ilyen személyi szám. Rendben van. Ezt, az... ezt a kimondhatatlan dolgot önnek hogyan sikölt a megszere... a... Én, én, én A másik variáció, ha valaki gazdag és sok pénze van, és akkor azt bemutatja, hogy, hogy ennyi pénzem. És most nagyon pimasz lennék, ha azt mondanám, hogy kellett volna akkor önnek küldeni a fiának pénzt ahhoz, és akkor ő is ő megszerezhette volna ezt. Tehát az, hogyha valakinek van ez a szám, az nem azt jelenti, hogy kapunkát hanem kereshetünk. És a fiánál nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem a nyelvi probléma. Hát igen, igen. Persze. Igen, igen, igen. Tehát akkor mégse pimaszkodjak. Oké, ebben van, visszavettem. E, azt kérdezem öntől, hogy mennyi idő után derült az ki, hogy a helyváltoztatása nem volt rossz, illetve mennyi idő után derült az ki, hogy ön innen páni sebességgel nem jön vissza a Budaörsre? Én, én egyből az elején éreztem, hogy nekem itt jó lesz, és amikor azt mondja, hogy itt jó lesz, az mit jelent? Valaki az előbb arról beszélt, hogy a svájci adminisztráció az más, mint a magyar. Amikor ön azt mondja, hogy önnek itt jó lesz, akkor az milyen jót jelent, ami egyébként nem volt Budaörsön? Az, hogy boldog vagyok. Budaörsön nem volt boldog? Eszembe jut. Jól éreztem ott is magam, de nem így. Tehát ez valami más. Milyen ez a dán boldogság a Budajsi Boldogsághoz képest? Hát olyan, hogy biciklizek be a munkahelyemre, és közben arra gondolok, hogy imádom az életemet, és milyen szép minden, és kedvesek az emberek, és, és tiszta a levegő, és szép a táj, és szeretem a napsütést, az esőt, meg a hideget, meg a tengert. Szóval ilyesmi. Ki lehet-e vonni Dániából, vagy ezt a Rosskildéből Budaörsöt, és ha kivonja vonja Rosskildéből Budaörsöt, akkor mi az eredmény a vonal alatt? Hát ezt nem lehet így megmondani. Hát ez az? Ez nem egy matek. <gül> Például. Nem tudom, nem tudom megmagyarázni. Hát én apróságot mondok, hogy kiöttem és a onnantól nem fájta a fejem. <gül> Mert hogy addig fájt a feje? Igen, elég gyakori. Volt. És saját magának milyen megoldást talált? Hogy mit tud ez a Dán levegő, vagy mit tud ez a Dán atmoszféra, vagy ez a Dán akármicsoda? Arra jutottam, hogy valószínű a boldogság. Uh -huh. Elmúlott. Ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy semmi közön nincs hozzá. De például ennyi időt az embernek lesz párkapcsolata? Nekem nincsen, de persze biztosan, hogy ennyi időt. De ő még egy olyan nő, aki vágyik erre? Persze, feltétlenül. Keresi is? Fejezetten, mert ugye lefoglal így a, a, az itteni élet apró cseprő dolga, nyelviskolába járok, stb. El kell, hogy rövidesen köszönjünk, úgyhogy a következő köszönjek. Azt kell, hogy kérdezem, hogy a lányának hány éve van még az egyetemem? még három. Tételezzük fel, én vagyok a lánya, három év múlva azt mondja, azt mondom, önnek anya, én elmegyek Kuala Lumpurba, mert ott dolgozik az unokajcsaim nagybátyjának a felesége, és rájöttem, hogy leszbikus vagyok, és én ott élek. Akkor maga ott ragad Dániában? Vagy nem ragadott Dániában, mert Dániában immáron a lánya nélkül is olyan életet fog tudni ott élni, ami önt ott tartja. És nem megy se Kuala Lumpurba, se nem jön vissza Budaösre. Miért engem itt tart, az, az nem a lányommal kapcsolatosan mellett, hogy tehát, ez egy... tehát amíg eddig általában arról beszéltek, hogy a lányok leválnak az anyjukról, ön már levált a lányáról. igen. Igen. Nem, hát nem is tudom meg, tehát én, én ezt nem egy ilyen elvesztésnek gondolom, én azt gondolom, hogy iszonyú boldog vagyok. Én ezt értem, csak arról beszélek, hogyha én, mint a lánya, ott hagyom önt Dániában, akkor ön ott marad Dániában tőlem függetlenül. Ne, hogy nem, persze, persze, persze. Önnek Magyarország ma mit jelent? Hát nagyon sok minden, tehát ezt nehéz megfogalmazni, ugye ott él a családom, anyukám, barátaim. Hova megy haza? Megyek haza, és talán hát a lakásomban. De hol van a lakása? Budapest. Viszont Itt. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.